Na, tehát akkor félretéve ezt a viccelődést, de tényleg komolyan, mennyire érdekes ez hogy, ez, hogy ez pont így jött ki, amikor én is már így pár napja gondolkoztam ezen, és aztán teljesen elfelejtettem, hogy tényleg ez így jött ki, aztán most egy Kriszti odajött hozzá, és mondta, hogy képzelte, hogy ma van a Peti a főnapja, akkor azon kezdtem gondolkozni, hogy lehet, hogy direkt így csináltátok így, hogy ne, ne a 30 legyen, hanem ez a nap legyen. Mi? Azért, igaz? Jó, volt benne egy kis 20% ember, igaz? De, de tényleg, tehát így most, most nem csak úgy állok előttetek, mint a Jani, aki ide szokott mászkálni, és, így, és, és tanít nektek órákat, hanem, hanem ma egy különleges, különleges pozíciómmal jöttem, ami eddig is megvolt egyébként, de ezt így... Nem nagyon hangoztattam, de nem tudom, hogy tudjátok-e, de a Magyarországon, ha alakul egy golgota, vagy Magyarországon, ha átadnak egy golgotát, vagy Magyarországon, valaki golgotává akar lenni valami másból, ahhoz, ahhoz kell a, kell a szavam. A, az amerikaiak szerint. Tehát értitek, hogy képzeljétek el. hogy most úgy is jöttem, mint a Magyarországi golgotáknak így a, a képviselő és nagyon örülök, hogy így itt, eh, itt lehetek, talán jobban örültem volna, hogyha úgy van, hogy jövő vasárnap jöttök egész Vonda-Pestre, de, de így, is, így is nagyon jó, tehát, eh, tehát igazán így is jöttem, és szeretnénk majd együtt, szeretnék majd imádkozni Berciért, szeretnénk, szeretnénk együtt imádkozni érte, és egy egyetértésben hozom nektek így a, így a pásztoroknak a úgymond jóváhagyását is, vagy így a, vagy így a, a szeretetét, hogy, hogy az összes golgotás, a magyar golgotás lelkipásztor tudja, hogy, hogy itt ma mi fog történni, és az összes golgotás magyar lelkipásztor imádkozik ezért a mai napért, és az összes golgotás magyar lelkipásztor egyetért abban, hogy a Berci az, akit Isten ide hívott, és ez Isten akarata az ő életére, úgyhogy ezt is hoztam nektek, ez nem csak egy döntés, hogy hopp, mert ő éppen ráért hanem az is benne van, igen, de, de imádkozott érte sokat, és mi is imádkoztunk érte sokat, és mindenki örül, hogy végre tényleg jön egy, jön egy ilyen lépés, ugye egy év, egy év és hét hónap után, körülbelül azt hiszem, hogy így egy év és hét hónap után itt van ez a Gyuri még mindig, és és áll, és még többen is vagytok, mint voltatok, meg tudom, hogy itt most a, nem tudtak itt lenni néhányan, akik amit itt szoktak lenni. Isten hűségesen tartott, tartott benneteket. Úgyhogy imádkozom, és néhány dolog, ami így eszembe jutott, néhány ige része, ami így jutott e, rólatok vagy felületek, azt, azt fogom megosztani veletek. E, nem csak egy részt fogom megnézni, csak néhány dolog, ami eszembe jut, és hálás vagyok, értetek meg bennetek, így ebben a gyülekezetben. Arról szeretnék néhány szót, úgyhogy imádkozom. Atyám, köszönjük neked ezt a, ezt a mai alkalmat. Köszönjük azt, hogy összehoztál ide minket. Köszönjük neked azt, hogy, hogy te szólni akarsz hozzánk. És köszönjük, hogy ez egy tényleg egy különleges nap. És olyan jó, hogy, hogy itt összejöhetünk erre a napra, hogy eljött végre a nap, amikor ez történik. Atyám, és imádkozunk, hogy a te felkenetésed, legyen rajta ezen, ezen a mai napon. Jézus nevében. Amen. Szóval ahogy, ahogy imádkoztam, meg gondolkoztam, hogy mi is, mi, mi is az, amit mondhatnék így, ahogy úgy mond, tényleg újra útjára bocsátjuk ezt a gyülekezetet. Ugye szomorú van ez így, de, de mégis ma ez egy örömteli nap, hogy, hogy Isten, Isten gondoskodott. És négy, négy történet jött elém, ahogy gondolkoztam az egész gyülekezetről, hogy mi, mi mentünk át, szinte tényleg együtt azért, mert én is itt, itt voltam, hogy mi mentünk át, hogy Isten hogyan formálta át a, a gyülekezetet. Hogyha oda tudtok lapozni, vagy szeretnétek, először az apostolok cselekedeteiben lapozzatok, a 10, 12. részben, és, és itt szeretném olvasni, Először olvasom az első öt verse, tehát Abcsel 12, első, első öt verse. Abban az időben pedig Heródes király kegyetlenkedni kezdett a gyülekezet egyes tagjaival. Jakabot, János testvérét fegyverrel kivégeztette, látva, hogy ez tetszik a zsidóknak, azon volt, hogy elfogadja Pétert is. Akkor éppen a kovásztalan kenyerek napjai voltak. El is fogadta, börtönbe vetette, és négy egyenként négy tagú katonai őrségbe adta át, hogy őrizzék, mert a Páska ünnepe után akarta a nép elé Péter tehát a börtönben őrizték, a gyülekezet pedig búzgon imádkozott érte Istenhez. Nekem annyira, annyira megindító volt látni, amikor, amikor így elkezdődött az egész Petivel, hogy beteg lett meg minden, és én valahogy ezt a gyülekezetet láttam. Hogy itt volt ez a Péter is, aki imádkoztak, ugye? És elindult egy, elindult egy nagyon erős ima. Ugye imádkoztatok minden alkalommal, imádkoztunk, imádkoztunk, és vártunk, hogy, hogy legyen, legyen szabadulás. De Istennek nem ez volt a, nem így adta a szabadulást, ahogy mi akartuk Petinek, hanem már ott van, ott van Jézussal. De csak az első dolog, amit meg akarok nektek említeni, az az, hogy látod, hogy, hogy Péter ott volt, és börtönbe volt, és gyülekezetnek a válasza az volt, hogy, hogy imádkozott. És ezt többször látni az apostolok cselekedeteiben, hogy bármi történik, bármi csapás, nehézség jön, a gyülekezet, a gyülekezet imádkozik. Itt is ezt láttad. Összejöttek, és imádkoznak, és könyörögnek Péterért, aki most nem tud, nem tud ott lenni velük. És ahogy néztelek benneteket, ahogy vártuk ezt az egészet, hogy na a vége, mikor, mikor ad nekünk Isten pásztort, nem tudom, hogy hányszor... Hallottam Barnabásnak ezt a mondatát, hogy na mi van, mi van, mi lesz már, mikor lesz más, és másoktól is. De láttam azt is, hogy, hogy vártatok, és imádkoztatok. És elég sokáig imádkoztunk, mire, mire Isten választása megjött nekünk. Olyan jó azt mondani, hogy perci Istennek a választása ennek a, a gyülekezetnek, és nem a mi választásunk volt meg. Mert, mert jöhetett volna ide más is, és mondhattuk volna, mi már olyanokon gondolkoztunk, hogy hát valaki jöjjön a Biblia súlyból, és akkor csak legyen itt. De aztán imádkoztunk, imádkoztunk tovább, és vártuk Istennek a választását. És milyen érdekes volt, hogy így, hogy ez, ez a választás, ez nem tőlünk jött. Ez így, ez így az ez volt. Emlékszem, amikor Bercivel leültünk, és azt mondta, hogy hát lehet, gondolkoztam Győrön is. Én meg gondolni sem mertem rá hogy kicsit féltettem ezt a Gyűlit tőle. Nem, nem, nem. Pedig a Bercével már többször beszélgettünk arról, hogy ő menne valahova misszióba, de ezt így nem említettem meg neki, mert tartogattam ezt a dolgot így. De imádkoztunk, és ő leültünk ajánni mondta, hogy na, mi lenne a, esetleg a győr. És akkor mondtam, hogy igen, már engem is így az úr így mutatta, hogy talán ezt kéne, kéne mondanom neked. Ugye, megéri Isten választását várni, mert azon lesz, a, azon lesz az áldás. És szeretném, ha ezt így megtanulnátok ebből a, ebből a, ebből a múlt évből, hogy néha várnunk kell nagyon sokat, mire jön Isten választása. Nem fog azonnal lépni. Néha hónapok, meg éveknek a, a kemény imádkozása, az, hogy összejövünk, és imádkozunk, és imádkozunk újra, és imádkozunk újra, de ez az, amire szükségünk van. És ezt szeretném, hogyha így menne valahogy tovább is, hogy, hogy ez a gyülekezet megtartaná ezt a szokását, amit Isten megtanított velünk egy elég kemény módon. Hogy amikor valami baj van, akkor nem a világi módon oldjuk meg. Amikor valami baj van, akkor nem gyorsan oldjuk meg. Hanem, hanem menjünk és imádkozzunk, és tartassanak tényleg könyörgések, és imádkozzatok tovább, amikor valami elé majd. Úgyhogy Berci, neked is mondanám, hogy, amit Pál mondott, hogy, hogy tartassanak könyörgések mindenek előtt, hogy ezt tartsuk meg ezt a szokást, hogy nehogy az legyen, hogy hát már oké, szuper, minden rendben van, és akkor, és akkor már nem kell annyit imádkozni. Maradjatok meg ebben. Én hiszem azt, hogy Isten sokkal nagyobb gyülekezetet akar itt győrben, mint ami most van. És hiszem azt, hogy Isten kovácsolt egy brutális erős alapot most, és ad hozzá egy vezetést, egy pásztort. De nézzük tovább, mi történik, ugye? A gyülekezet imádkozik, Péter ott van a, a börtönben, és talán ismeritek a sztorit, de tovább megyek és olvasom. Arra a napra viradó éjszakán, mikor Heródes elő akarta vezettetni Pétert, két katona között aludt, megkötözve két lánccal. Az őrök pedig az ajtó felől őrizték a börtönt. És íme az Úrnak angyala megjelent, és világosság támadta cellában. Meglökve Pétert, odaállt, felébresztette, és azt mondta neki, gyorsan kell föl, és leestek a láncok a kezéről. Akkor azt mondta neki az angyal, Öveszd fel magad, és köst fel a sarudat, és úgy cselekedett. Majd azt mondta neki, vedd fel a felső ruhádat, és köves engem. Ő pedig kimenve követte, de nem tudta, hogy valóság az, ami az angyal által történik, hanem azt gondolta, hogy látomást lát. Átmentek az első őrségen, majd a másodikon, eljutottak a városkapuhoz, amely a városhoz visz, az magától megnyílt előttük. És kimentek, majd végighaladtak egy utcán. Ekkor az angyal hirtelen eltávozott tőle. Péter magához tért, és azt mondta, most tudom igazán, hogy az úr elküldte az ő angyalát, és megszabadított Herodes kezéből, és mindattól, amire a zsidó nép annyira várt. Miután ezt megértette, elment János, itt nekem zárójelbe van, akit márnak is neveznek, anyjának, Máriának házához, ahol sokan összegyűltek, és imádkoztak. Amikor Péter zörgetett a bejárati kapunál, egy Rodé nevű szolgálólány ment oda, hogy hallgatózzék. Ahogy megismerte Péter hangját, örömében nem nyitotta ki a kaput, hanem befutott, és hírül adta, hogy Péter áll a kapu előtt. Azok pedig azt mondták neki, hogy elment az esze. Ő azonban csak erősítette, hogy úgy van. Azok pedig azt mondták, hogy az ő angyala az. Péter pedig tovább zörgetett. Amikor végül kaput nyitottak, és meglátták, elármélkodtak. Miután pedig kezével hallgatást intett, elbeszélte nekik, hogyan hoztak ki őt az úr a börtönből, majd azt mondta, adjátok, tudtál ezeket Jakabnak és a testvéreknek, azután kiment, és más helyre távozott. Ez egy érdekes történet, nem? Itt van ez a keményen imádkozó csapat, és amikor, amikor Pétert megszabadítja, megszabadítja az angyal, és ott áll az ajtónál, és kopog, akkor örömébe ez a lány nem is nyitja ki neki az ajtót, hanem beszalad, és lehülyézik gyakorlatilag, hogy elment az eszed, mert ez nem lehet Péter, de közben most, most imádkoztak érte. Még egy, még egy érdekesség itt az, hogy itt, itt látod utoljára Pétert. Ebben a részben innentől nem említi őt a Biblia, mármint az, az apostolok cselekedetei. És csak ennyit tudunk róla, hogy... És aztán elment, és egy másik helyre távozott. De így az élet ment tovább. Az élet ment tovább, és, és látod ezt, hogy valahogy velünk is ez történt. Hogy imádkoztunk, imádkoztunk, és most itt van, itt van Istennek a válasza. Nekem nagyon tetszik az, hogy, hogy nem kellett hozzá olyan hatalmas hit, meg bizalom, hogy Isten munkálkodjon, inkább a kitartás. Mert látod, itt, itt nincs valami nagy hit, nem? Most imádkoznak, imádkoznak, és aztán amikor jön a lány, hogy hát itt van, megvan, sikerült, akkor így, áh, ez nem is ez nem vagy normális. Tehát, hogy így, akkor úgy néz ki, hogy nem voltak tele hittel, hogy áh, igen, akkor nyisd ki az ajtót, tudtuk, hogy jönni fog Isten. Igazából nem tudták, imádkoztak, de, de kitartó van. és azt látod, hogy ők összejöttek, és sokaság jött össze. Úgy néz ki, ez volt valami fölhadiszállás a gyülekezetnek. Összejöttek és imádkoztak, és Isten munkálkodott az a gyenge hitük ellenére is. Eszembe jutott ez a történet, amikor, amikor Jézushoz jön egy apa, és a fiát hozza, aki beteg. És Jézus megkérdezi tőle, hogy hiszed, hogy én ezt meg tudom csinálni? Hiszed ezt a nagy csodát, hogy én ezt véghez tudom vinni? És azt mondja, hogy hát hiszek, de segíts az én hitetlenségemet. Nem kellett egy hatalmas hit Jézusnak, hogy, hogy meggyógyítsa azt a gyereket, csak azt kellett, hogy valaki oda vigye. És aztán azt mondja, hogy hát nincs nagy hitem, de segíts nekem. És tudjátok, én amit láttam bennetek, ahogy imádkoztatok, az az, hogy tényleg sok hitetlenség volt, nem? Én is hitetlenkedtem, nem csak ti, de sokszor hallottam. Vagy lehet, hogy volt, amit nem is hallottam. Hogy, na mikor lesz már, mi lesz már, és ez nem lesz már, és már itt maradunk egyedül, meg minden, tehát itt, itt voltak ezek a dolgok. De olyan jó, hogy Isten nem nézett így ezt erre a szívünkre, hogy, hogy néha így gondolkozunk, hanem hanem Isten csak nézte a mi kitartásunkat, hogy mentünk, és imádkoztunk, és összejöttünk, és imádkoztunk, és külön, és imádkoztunk, és a házas párok imádkoztak, ugye, és Istennek nem kellett ez a hatalmas hit. De én arra szeretnének kérni, hogy ahogy tovább mentünk, tovább megyünk, mert, mert a mi Péterünk is egy másik helyre távozott, de itt van most a Berci nektek. És tudjátok, szüksége lesz rá, hogy folyamatosan imádkozzatok érte. Hogy imádkozzatok érte. És lehet, hogy ránézel és azt mondod, hogy hát, nincs sok bizalom, <gül> Nem hiszem, hogy így gondoljátok. Lehet, hogy van bennetek hitetlenség, még az is meg, megérthető. De imádkozzatok. Istennek, Istennek nem a nagy hitünk kell. Istennek kell a kitartásunk. Istennek kell, hogy folyton felemeljük őt az Úrhoz. És akkor ő egy olyan pásztor lesz, amit akartok látni, aki vezetni fog benneteket, és meg fogtok lepődni, hogy Isten mit fog csinálni. Hogy hirtelen ott lesznek azok a dolgok, amire imádkoztatok, meg kinyílnak olyan ajtók, amik eddig zárva voltak. Mert Isten adta. És tényleg nem akarom őt itt magasztalni, mert az Úr munka, de szüksége van rátok, mint gyülekezetre hogy ott álljatok mögötte, merre megy, mert ő lesz az első, aki majd kapja a lelki csatában a pofonokat, és szüksége lesz egy gyülekezetre, aki ott áll mögötte és imádkozik, imádkozik, imádkozik. Azért, hogy így csodákat lássatok. Nagyszerű dolog ez szerintem, hogy Isten így megválaszolta a mi imáinkat. Aztán a következő igen rész, ami így, így eszembe jutott, hogyha János evangéliumába tudnátok lapozni, velem az jó lenne, János Evangéliumában lapoztatok a 13. 13. részhez. Ez, ez az a dolog, amit így, ami a következő volt, hogy egy várt, várakozás, ima, de aztán, aztán valamit csinálni kellett, menni kellett tovább. És én, szere, én szeretném ezt is megköszönni nektek, hogy ezt így láttam ebbe a gyülekezetbe történni, amit itt Jézus csinál. Olvasom a, a 13. rész első versétől. Húsvét ünnepel, hogy Jézus tudta, Elérkezett az ő órája, hogy átmenjen e világból az atyához. Szerette az ővéit a világon, mindvégig szerette őket. Vacsora közben, amikor az ördög már iskari ótes Júdásnak a simon fiának szívébe súgta, hogy árulja előtt, Jézus, tudva, hogy az atya mindent a kezébe adott, és hogy Istentől jött, és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, levette a felső ruháját, egy kendőt vett, és körülkötötte magát. Azután vizet töltött a medencébe, mosni kezdte a tanítványoknak a lábait, és megtörölte a kendővel, amellyel körülkötötte magát. Amikor Simon Péterhez ért, ő azt kérdezte tőle, Uram, te mosodd meg az én lábamat! Jézus így válaszolt, te most nem érted azt, amit teszek, de később majd megérted. Péter azt mondta neki, az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus erre azt válaszolta, ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzám. Mire azt mondta neki Simon Péter, uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet és a fejemet. Jézus így válaszolta, aki megfürdött, annak csak a lábát kell megmosni, különben egészen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mindnyáján. Tudta ugyanis, hogy kiárója előtt. Ezért mondta, nem vagytok mindnyien tiszták. Miután megmosta a lábukat, felvette a felső ruháját, újra leült. Ez milyen szép kép egyébként, a koszos lábukat megtörölte, és magára vette. Egyébként tényleg, tényleg ez, nem tudom, hogy észrevettétek-e, hogy ő utána visszavette ezt a ruhát. Na mindegy, e, e, Miután megmosta a lábukat, felvette a réhet, újra leült, és azt mondta neki, tudjátok, mit tettem veletek? Ti engem így hívtok, Mester és Uram. Jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Példát adtam nektek, hogy amint én cselekedtem, veletek ti is úgy, cseleked, ti is úgy tegyetek. Ez az, amit láttam ebben a gyülekezetben, és nagyon tetszik nekem ez a rész, egyébként az egyik kedvenc részem a János evangéliumából ez. Mert annyira közel áll a, közel áll a habitusomhoz, meg, meg tényleg a, a peti, peti ilyen volt egyébként. Hogy, ugye itt van ez a helyzet, ahol, ahol Jézus bemegy ebbe a házba, és nincs ott a, nincs ott a lábmosó szolga, akinek talán kellett volna lenni, talán nem, nem tudom. Tehát az csak a gazdagabb családokban volt, hogy, hogy volt egy lábmosó szolga. De az a lényeg, hogy ők ott vannak egy, egy olyan asztalnál, ami nem ilyen magas volt, mint ez. És ugye láttatok már ilyen képeket talán, hogy így úgy kajáltak, hogy így elfeküdtek az asztal mellett. Igaz? Megvan ez nektek? Így elfeküdtek. Csak el tud képzelni hogy a büdös lábam belelóg a szádba, miközben eszel, hogy körülbelül nem. Na, tehát akkor meg lehet érteni, hogy mennyire fontos volt a lábmosó szolgának a feladata, mennyire fontos volt, hogy valaki mielőtt odaülnek a vacsorához, a páska vacsorához, ez a tisztaság meglegyen. És ugye já, látja Jézus, hogy nincs, aki ezt megcsinálja. És ő maga akkor levette a felső ruháját és elkezdte mosni a tanítványok lábait, mert tudta, hogy szükséges, és meg kell csinálni. Valahogy annyira láttam ezt ebbe a gyűlibe, és tényleg köszönöm nektek, hogy igen, imádkoztunk, de ott nem állt meg ez a dolog. Hát valamit csinálni kellett, menni kellett tovább. És ahogy láttam, hogy beálltatok szolgálatokba, és elkezdtetek csinálni dolgokat, az annyira lenyűgöző volt, hogy, hogy nem csak ott ültetek, hogy na majd akkor csináljatok valamit ti, vagy Jani, mit fogsz csinálni, akkor te csinálj mindent. Nem, inkább teljesen más volt. Inkább nem is kellett semmit csinálni. Mert mindent csináltatok. Mert láttátok a szükséget, hogy Isten most így vezet minket, hogy ezt kell csinálni, és beálltatok. Ki a gyerekszolgálatban, ki, ki zenélni, és csináltátok, és odaálltatok a résre. És Isten milyen nagy munkát végzett el, hogy itt vagyunk, és meg vagyunk, sőt tényleg többen is lettünk, mint ami voltunk. Mert valahogy ez Jézus. Azt mondja, példát adtam nektek, hogy ezt csináljátok. Hogy amikor látod a szükséget, akkor nem, ne kezdje keresni valakit, akire rábízod. Csináld meg. Ha, ha meg tudod tenni, akkor tedd meg. Tősbe be. Azt mondja Jézus, én példát adtam nektek, hogy ezt csináljátok egymásra, hogy szolgáljátok egymást. Szerintem az olyan jó, és annyira hiányzik, sok gyülekezetből ez. Mert Jézus nem azt csinálta, hogy hát ki fog, ugye a Júdás úgyis úgy is elárul engem, mindjárt ezért fölakasztja magát, akkor csinálja ő a lábmosást. Tehát, é, tehát, hogy nem keresgélt valami embert, akire így gyorsan rányomja ezt az egészet, hogy na csináljátok, mert én azért hozzá nem nyúlok a büdös lábatokhoz. Tehát én vagyok a Jézus, én ráadásul mindjárt meghalok. És értetek, és megalapítom az egyházat. Nehogy már én mossam a lábaitokat. Tudjátok, ez szól nektek, mint gyülekezet, és szól neked, neked, mint pásztor, Berci, hogy ez a mi feladatunk, valahogy mosni a tanítványoknak a lábait. Ő példát adott elénk, és arra kérlek benneteket, hogy mind gyülekezet maradjatok meg ebben. Maradjatok meg ebben, hogy ezt csináljátok folyamatosan. Azt mondja Jézus, hogy boldogok lesztek, ha ezt csináljátok. Hogy örömetök lesz. És a következő rész, ami így eszembe jutott, az csak egy egy alatt van. Amit így láttam bennetek, és amit szeretném, hogyha így megkartanátok, és, és megmaradna, megmaradna hogy, hogy ezt csináljátok tovább. Az a, az a 12. részben olvasom az első kilenc verset, vagy nyolc verset. Jézus azért hat nappal húsvét előtt elment Betániába, ahol Lázár élt. Milyen jó ez, nem? A Lázár már élt. Akit feltámasztott a halálból. Vacsorát készítettek ott neki, és Mária szolgált fel, Lázár pedig egy volt azok közül, akik vele együtt ültek. Mária akkor elővette egy font igazi, drága, nárdusból való kenetet, megkente Jézus lábát, és a saját hajával törölte meg. A ház pedig megtelt a kenet illatával. Ekkor ezt mondta az egyik tanítvány, Iskari údás, udás, Simón fia, aki készült őt, ugye Jézust, elárulni. Miért nem adták el ezt a kenetet 300 dinárért, és miért nem adták az árát a szegényeknek? Ez pedig nem azért mondtam, mintha neki a szegényekre lett volna gondja, hanem mivel tolvaj volt, és nála volt az erszény, és amiatt abban, amit abba tettek, elcsöntek. Jézus erre azt mondta, „Hagy békét neki, mert a temetésem idejére tartogatta ezt. Mert a szegények mindenkor lesznek veletek, én pedig nem leszek mindenkor veletek. Szerintem ez egy gyönyörű kép, amit itt látunk, képe annak, hogy valaki odaadja a, odaadja a legdrágábbat, de valahogy nem erre szeretnék rámutatni. Mert én azt láttam, hogy ezekben az időkben kötök odaadta a legdrágábbat. A legdrágább idejét, a legjobb idejét, a gyakorlásra, meg arra, hogy menjen tovább így a gyülekezet. Meg aki maradt és takarított, hamarabb jött és nyitott, mind-mind odaöntöttétek így Jézus lábaira ezt a, ezt a kenetet. És ezt tudni, tudnatok kell, hogy ez Jézusnak kedves. Tudnatok kell az, hogy Jézus ebben a történetben ezt a fajta imádatot, amikor, amikor valaki odaadja, odaadja a legdrágábbat, azt így megvédi. Azt meg fogja áldani. És úgy ezt csináltátok. És nagyon szeretném, ha ez így igazából megmaradna, de a legnagyobb, ami nekem szól, az az, hogy hogy itt van egy ember, aki kihasználja az alkalmat arra, hogy dicsőítse Jézust. Hogy itt volt az alkalom, ő elrakta ugye a temetésre ezt az olaját, és azt mondta, hogy lehet, hogy nem lesz több alkalmom ezt csinálni, úgyhogy most megteszem, most odaadom mindenemet. És akárm annyira tetszik bennetek mind gyülekezetben, hogy valahogy így voltatok minden vasárnap. A jövőnk és ide teszünk mindent, ki tudja, mi lesz jövő héten, nem? Bizonytalan volt, nehéz volt, de jöttetek, és mindig ezt csináltátok. És, és lehet, hogy valaki azt mondta, hogy hát mehettél volna máshova is vasárnap délután, nem? Lehet, lehetett volna jobb, jobb programod is, tölthetted volna a családoddal, mint mások, de, de ti jöttetek azért, mert az a cél van a szemetek előtt, hogy itt lesz egy gyülekezet, és elérjük Győrt, mint Golgota is. Ugye van több gyülekezet itt a városban, de itt van ez a Golgota, és ez is kell valahogy ennek a városnak. És az volt a fejétekben, hogy ennek állni kell, ennek menni kell, mert Isten ide hívott minket. Kihasználtátok az alkalmakat, amikor imádhatjátok Jézust, és csináltátok minden erőtökkel. Én azt szeretném, azt szeretném kérni tőletek, hogy mind gyülekezet, valahogy maradjatok meg így. Maradjatok meg ilyennek, akiknek fontos, hogy a Fontos, hogy legyen egy délután, amikor Jézus lábaira önthetjük mindenünket. És annyira tetszik nekem, hogy, hogy kiöntötte ezt a kenetet, ahogy ezt csinálta, hogy ez neki fontos volt, és szinte el van kérdezni, hogy csak félrelökött mindenkit. Biztos nem így volt, de ha csinálja meg, és eltörte, és ugye ráöntötte a lábaira, tudjátok, hogy ennek jó illata van? Amikor te azt mondod vasárnap, hogy, hogy igen, én itt leszek a Gyüliben. és tudom, hogy Peti, Peti ilyen volt, Petinek milyen fontos volt ez a legyél itt, ne menjél sehova, nem érzel, ugye, hogy milyen konferencia itt kell lenni vasárnap, ugye, de minden szeretetével volt ilyen, mert ő, mert ő is égett benne ez a dolog, hogy itt az alkalom, akkor legyél itt. Akkor csináljad. Szinte belétek verte, nem? Úgy, hogy amikor én jöttem, és tőlem kérdezték, hogy elmehetünk egy másik konferenciára. De tudod, hogy minden szeretetével csináltam. Azért, mert tudta, hogy mi a fontos. És tudjátok, hogy sok gyülekezetből lesz hiányzik? Sok emberből lesz hiányzik? hogy úgy fogok jó illatot gerjeszteni a városnak, hogy én itt leszek vasárnap. Az lesz a jó illat. Hogy tudhatják, hogy itt van egy gyüli, és itt mindig van gyüli. És itt mindig van tanítás. És itt mindig van dicsőítés. És itt mindig vannak emberek, akik jó illatot akarnak terjeszteni. De ez egy jó illat. Valahogy tartsátok meg ezt így. Tartsátok ezt ennyire fontosnak, mint ahogy eddig. Majd, hogyha ah, ugye van, akinek már van gyereke, de majd a gyerekeitek lesznek. Mutassátok meg nekik, hogy Jézus nektek fontos. És az egyik pont, ahogy megmond, megmutathatjuk, az az, hogy mi itt leszünk vasárnap. Hogy nekünk fontos Istennek a tisztelete. És egy, és egy utolsó történetet szeretném befejezni ugyancsak a, az apostolok cselekedeteiben, a harmadik, harmadik részben. Aha, jó lenne, hogyha nem a Lukács Evangéliumába keresném, ugye? A harmadik részben, és talán ebben, útnak így, ebbe bocsátanám, útnak Bercit, meg így benneteket is. Azt mondja, a harmadik rész, első versétől olvasom, Péter és János pedig együtt mentek fel a templomba az imádkozásnak órájára 9-re. Az egyébként a napnak a kilencedik órája, lehet, hogy neked úgy van, és ez úgy néz ki, hogy az dél. Oké, okay, szuper? Oké, okay. akkor, akkor vittek oda egy születésétől fogva Sánta embert, akit minden nap leszoktak tenni a templom Ékesnek, Ékesnek nevezett kapujában, hogy a templomban menőktől Alamizsnát kérjen. Ez amikor látta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, Alamizsnát kért tőlük. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és azt mondta, nézz ránk. Azt pedig rájuk nézett, azt remélve, hogy kap valamit tőlük. Péter pedig azt mondta, ezüstöm, és aranyam nincs, de amin van, azt adom neked. A názereti Jézus Krisztus nevében kej fel és járj. És jobb kezénél fogva felsegítette úgy, hogy azonnal megerősödött a lába és a bokája. Ez egy olyan jó történet, mert, mert úgy kezdődik, hogy ők mentek az imádkozásnak az órájára. És itt egy hatalmas csoda történt, nem? Tehát így el tudod ezt így képzelni? Az az ember minden nap oda le téve, és könyörgött Alamizsnájér, és ebből ért, és mindenki látta, és mindenki, mindenki tudta ezt. Érdemes utána olvasni majd, hogy micsoda, micsoda, nagy, e, micsoda nagy dolog történt ebből, hogy ők meggyógyították ezt a sántát. Egy csoda történik, egy nyilvánvaló csoda történik általuk, ugye? Ahogy Péter meggyógyítja ezt, a, ezt az embert, de nem így indultak neki ennek a dolognak, nem? Péter nem úgy kelt föl Jánossal egybe, hogy na, ma evangelizációs gyógyító túra lesz, Végigrángatjuk, rángatjuk, a sántákat, hát ha valamelyik megáll, nem? Aki nem, sikerül az ekvél, vágy a másik oldalra az után, ugye, de. Nem így álltak ennek az egésznek neki. Nekem nagyon tetszik az, hogy ők mentek az imádkozásnak az órájára. Nagyon fontos tudni azt, hogy ebben az időben még azért együtt volt a zsidók és a keresztények, egy helyen imádkoztak, egy helyen jöttek, egy helyen jöttek össze, és volt három alkalom, egy nap, amikor imádkoztak. És akkor mindig megálltak és imádkoztak, és látszott, hogy ők is tovább tartják ezt a szokást, hogy meg kell állnunk és imádkoznunk kell háromszor egy nap. És ők mentek az imádkozásnak az órájára. Hogy fontosnak tartották ezt továbbra is. El tudod képzelni, hogy megtért 3000 embert merítettek be nemrég. Nem, elindult valami. És Péterék nem mondták azt, hogy hát jó, akkor most már hátradőlhetünk. Most már rendben vagyunk azért, 3000-es Gyüli, adakozás meg lesz, rendben leszünk. tehát most már nem kell nagyon könyörögni nem? És az ember hajlamos, hajlamos arra, hogy amikor valami megtörténik, amiért imádkozott, meg amit várt, akkor úgy elengedi magát, hogy ah, jó, most már van. Most már nyugi, most már nem kell annyira kapalni. Most már nem kell úgy imádkozni. De nézd ezt a hozzáállást. Ők folytatni akarták. Azt mondták, hogy igen, három ezer, és akkor mi van? Jézus azt mondta, hogy a világ vége. Nem? Jézus azt mondta, menjünk tovább, még Szamária, meg menjünk tovább, még, és a világ végéig. Ne álljunk meg itt, akkor nekünk a feladatunk az, hogy menjünk, és tovább tartsuk azt, hogy eddig is csak imádkoztunk, akkor most is imádkozni fogunk. Továbbra imádkozunk. És ők mennek az imádkozásnak az órájára, és akkor történik egy ilyen dolog. de hiszem azt, hogy Isten szólt Péterhez, hogy ez nem csak egy ilyen próbálkozás volt, ami bejött tudod, hogy nézzük meg, hogy mit csinál Jézus. Hopp, sikerült. Én hiszem azt, hogy Isten szólt Péterhez. És azt mondja, hogy hát te nem tudok neked semmit adni, de amin van, azt odaadom neked, és szólt, és ez az ember meggyógyult. Egy csoda történt egy olyan emberen keresztül, aki elérhető volt az Úr számára. Csak gondolkozz hogy hogyha ők nem mennek az imádkozás órájára. Ha őnek így nem fontos az, hogy imádkozzanak, nincsenek ott, akkor ez nem történik meg. És ez annyira, annyira tetszik nekem, hogy kicsit hátralépsz ebbe a történetbe. Tudjátok, hogy mi a mi dolgunk továbbra is? Hogy tartsuk, hogy menjünk az imádkozásnak az órájára. Mert Isten azokat fogja használni csak, akik a keze ügyében vannak, nem? Ha nem vagy ott, akkor nem fog akkor vágyakozhatsz, meg irrigykedhetünk, meg vonakohatunk, de Isten nem fog használni. Én nem vagyunk ott a keze De Isten szeretne csodákat tenni ebbe a városba is szerintem. Szeretne életeket újrajáróvá tenni, nyomorult életeket újra járóvá, egészségessé, emberi lelkeket, és benneteket akar használni. És én arra szeretnének kérni benneteket hogy tartsátok meg ezt a szokásotokat. Hogy legyetek Isten kezelügyében. Hogy ha kell, akkor ő tudjon benneteket használni éppen arra, amire akar. És ne válogassatok, mint ahogy eddig sem. Válogattatok, hogy Isten mire fog engem használni. Legyen meg ez az imádkozásnak az ideje mindig az életetekben. És főleg neked perci, nagy feladat jön. Sehogy máshogy nem fogod tudni megcsinálni. Csak imával. Úgyhogy imádkoznak érted, te imádkozol. Mert amúgy képtelenek vagyunk Én hiszem azt, hogy általában a pásztoroknak azokat hívják Isten, akik amúgy nem olvasnak a Bibliájukat. Ezért csak úgy tudunk csinálni valamit, hogyha az Isten szent velük van. Úgyhogy szeretnének kérni benneteket, hogy, hogy imádkozzatom percé és Berci ima, legyél az imának az ember, aki megy, megy az ima órájára mindig. Mert igen, van növekedés, meg megmaradt a gyülekezet, de ez nekünk nem elég. Mert Istennek sokkal nagyobb terve van, én nagyon hiszem ezt, hogy Isten itt egy nagyobb gyülekezetet akar, és minden akar ebben használni most ami fog történni, nem tudom, Berci, van néhány szó, amit így mondanál így a gyülinek? Mert akkor utána imádkoznánk, érted, jó? Akkor megkérem a Bercit, mondtam neki, hogy ha van így a szívén pár dolog, amit a veletek, akkor tegye meg, és utána megkérem majd így a, a vezetőséget, aki nekem eddig a vezetőségem volt, hogy jöjjetek és imádkozzunk, érted. Igazából, amit szeretnék mondani, az nem az, amit akkor akartam mondani, amikor Jali mondta az hogy mondja nekem, hogy ha akarok valami szükséges hanem a tanítás közben így, uh, így, uh, volt, megel a Bibliát, egyébként meg tudom hogy a a Bibliát, úgyhogy ez ilyen, hát nem tudom, ez egy szakmai jóféle ártanom. Uh, és, és Isten azt mondta nekem az Efizus 2-20-21 volt, azt hiszem, vagy 3 20 21, nem tudom, valamelyik ez a kettő a két lehetőség közül. Talán 3 20 21 volt. Mindegy lényegt el. Lényeg, mindegy meg elmúlt. Ez van egy vágját. Szóval, hogy. Uh, hogy azt, azt mutatta Isten, hogy, hogy sokkal nagyobb dolgokat meg tud tenni a bennünk lakozó szempélek által, amit nem tehetünk képzelni, vagy amit, amit hiszünk. Nagyon érdekes, hogy, hogy ugye az ember nem tud teremteni ugye, nagyobbat magánál, de hogy az az Isten lakik bennünk, aki olyanokat meg tudott teremteni, mint mit tudom én. E, nagyon szeretjük, amikor jövünk, a, jövünk Budapest az autópályán, és hogy beérünk a vértesbe, és ilyen nagy hegyek és erdők, és ilyen ó, baromi jól az egész. És hogy Isten még is jobb dolgokat meg tudtelni, pedig én el nem tudnék olyanat képzelni, mint a vértes. Annyira, hogy Lucának ott kértem a kezét a vértesbe. Tehát azért az egy jó hely a vértes. de Isten még a vértesnél is jó dolgokat tud. És és így gondolkoztam így közben, hogy Jani így, így, így mondta ezeket a dolgokat, hogy, hogy így... Nincs ez kicsit ilyen programbeszélben is jelsz. <gül> <gül> Ugye akkor mindig az első szavaknak nagy jelentősége van, mert abból le lehet szűrni, hogy a pásztor milyen irányul szeretném vinni a gyilökezetet, és ezt igazából nem is szeretném titokként kezelni, meg, meg így apránként így csepegtetni, hogy észre vegyétek, de azért arra felé a amerre szeretném Szóval ez egy dolog, hogy uh, úgy jött be, vicces meg hajni kérdeztem múltkor, hogy hú, itt várom, hogy gyertek, és legyen mindenféle dolog, meg ilyen programok, meg minden és így azt mondtam neki, hogy hát majd arra megyünk, isten Isten vezet. És így láttam, még kicsit letört a lelkesedésem. Mert nincs meg ez a nagy tűz, hogy á, igen, ezért. És, és az jutott eszembe, hogy, hogy, hogy Isten oda küldi az áldás, sokat ahol azt várják. És egyrészt nagyon fontos ez az ima, ima tényleg a, a legfontosabb. És, és nem hiába veszük most ki augusztusban ezt a gyülekezetnek a négy alapillére, ugye a tanítást, a közösséget, az imát és az úrvacsarát. Azért, mert, mert tényleg nagyon fontos az itt a gyülekezetben, mit csinálunk. Mert ez az a hely, ahol, ahol felfegyverkezünk, ez ahol mi a katonáknak az erőítmény. Ide jövünk, itt tudunk gyógyulni, itt tudunk erősödni, itt, kapu, itt tanulunk meg újabb dolgokat, itt tudunk pihenni, itt vagyunk együtt azokkal az emberekkel, akik hasonló katonák, Krisztus katonái, mint ahogy mi. De hogy a csatatér az, az kint van. És abban gondoltam vele, hogy ez a példa is, meg ha megnézitek az appsájában az összes, összes csodát, azok mind a gyülekezeten kívül történtek. Tehát nem az, hogy össze imádkozni, és akkor ott iszonylag és közepette már, alig volt levegő, és gyógyultak az emberek. Nem olvasunk ért az abcsába, hanem azt olvasunk, hogy kimentek az utcára, és amikor Péter végigment az utcán, az árlékától meg az emberek. Ez nem a gyülekezetben a fényénél volt, hanem ez kint volt a napfénynél. És, és igazából ez az, amit, amit így kaptam Istentől, hogy, hogy a gyülekezet, ...nek, tehát, hogy ez, ez úgy mondja, amit a, ami a látás vagy gyülekezettel, gyülekezettel kapcsolatban, hogy, hogy megerősödni, tudatosuljon az Istennel való kapcsolatunk, és akarjunk többet, és tanuljunk és erősödjünk, és menjünk és éljük a keresztény életünket. És ez, ez azt jelenti, hogy nem, nem a gyülekezetbe kell az embereket behozni. Nem az a lényeg, hogy a jobb legyen a gyülekezet, hanem az a lényeg, hogy itt vannak ők, amikor kimennek, akkor, akkor Krisztus fénye tudják továbbá, mi keresztények legyünk, és ezt magamról is mondom, magamról mondom csak igazán, hogy elég speciális helyzetben leszek, mert ti is nézitek, hogy mit csinálok keresztények, mert a nem keresztények is majd nézik, hogy mit csinálok, és mindenki majd levon belőle mindenféle életre szóló következtetéseket. <gül> uh, nagyon fontos az, hogy legyen egy, egy tudatosság, ez az, ami így belt fog történni, tehát ezzel szeretném, hogyha erre erre gyúrnánk rá, úgymond, ez, ez így a tanításoknak a, a középpontja, és ezt, ezt szeretném majd megnézni az elején, és az ephésus levelet fölünk egyébként, a kezdését a tanulmányhoz, bár senkiben nem egyeztette, de én vagyok a pásztor, ezért <gazim> elmondhatom, hogy ez lesz. É, és abban nagyon jól ki fog jönni azt, hogy, hogy, hogy Isten, Isten é, hogyan, hogyan áll hozzánk, és hogyan áll hozzánk mindülekezet, hogy miket adott nekünk, milyen áldása, mik az, mik az eszközei, a, mi a fegyvert árunk. És szeretném azt, hogy ez egy gyülekezet ez egy olyan gyülekezet, legyen, aki missziózik. És, és nem feltétlenül arról van hogy most mindenkinek utcán kell evangelizálni, bár király, mentek az utcán evangelizálni, meg zenélni, meg ilyesmik, hanem az életünk legyen, legyen egy olyan hiteles képet Krisztusnak, mint amikor valamit nem tudsz, és kinyitsz egy, egy lexikont, és megnézed, és egyértelműen látod, hogy ó, ez ezt és ezt jelenti. És legyenek használni, az emberek ránk néznek, akkor egyetlen mások, hogy igen, ez Krisztus. És nem mi fogjuk az emberekbe az éjséget adni arra, hogy eljönnek a gyülekezetbe, vagy hogy megtérjenek, hanem a bennük utazó Krisztus, és a Szent élek fog bennünk dolgozni. Nekünk Nekünk azt kell, azt kell megtanulni, nem azt, hogy mit csináljunk, hanem hogy hogyan hagyjuk Isten dolgozni. És ez nagyon-nagyon nehéz, és én, hát jó pár éve és egyre jobban el vagyok hogy milyen nehezen megy, de Isten annál, annál több, több gyümölcsöt ad ennek a dolognak. Tehát szeretném azt, hogy hogy hogy tényleg legyen, legyetek hűségesek a gyűlökezőt lejárással kapcsolatban, és nem fogok itt a padalat listát írni, amikor beér akkor beírom, hogy öt percet késő, egyik volt, hogy 5 perc akorább jött, hanem lenyelvenik ott egy vágy, hogy akarjunk -e eljönni a gyűlökezőt, akarjuk -e eljönni, akarjuk imádkozni, akár így szervezet dolgokban, akár, akár együtt, akár barátokkal, vagy házastárs vagy, vagy bármi. Egy, legyen begyük ott egy imádkozó szín. legyen ott, a, ott az, a, az, az, az az eltelés, hogy, hogy igen, szívemön vagy. a Győr nagyváros 180 ezres vagy valami? 140 ezer. Most, hogyha annak a 10 az egyet, az... az Sincs. Sincs, jó, okay, akkor, akkor mondjuk 130 plusz. És, és, és ha, minket, ha az csak azt csak az hogy a tizedet megtér az embereknek, akkor az, az megy 1300 plusz gyülekezett. Most akkor a hely szerintem már valamik szerint szerelőcsarlapot kell majd az aludján kivérelni hozzá. De Isten nem fogja ezt, nem fogja ezt az önökedést adni, ha mi nem, nem megyünk. és nem. 000. 13 ezer. 13 <saat> Ha egy százaléka is lenne. De a rendem a igen. Szóval <sorat> Köszönöm szépen! Majdnem tétlánctól lettem. Szóval, de... Várj! Igen, égett fejembe az a szám volt, na mindegy, elsikasztottam, hogy mondjam. Ha csak 1300 ember az ahhoz is már elérhető, hogy valamelyik, mint a, a, a, a plázában vagy valamelyik mozi területet fogunk kibérelni. Szóval, hogy, ez, hogy, hogy, hogy Isten oda fog ezt küldeni, ahol az emberek készen vannak ezt fogadni és kezelni. Mert az, hogy megtérnek az emberek, az az első lépés. Az olyan, mintha valaki megszületne, beraknák egy szobába, és ott hagynák. A gyülekezet az a, az a közeg, ahol az ember erősödni tud. Ahol aki, amikor valaki beteg, és valaki megtörik, meg összetörik, akár idejár, jár, akár, akár csak megtért, akár nem, meg se tért, csak így összetörik az élete, tud erősödni. A gyülekezet az egy erődítmény. És ide azért hogy azért amikor megtér valaki azért mondjuk, hogy gyere a gyülekezetbe, mert nem akarjuk magára hagyni. És, és szeretném azt, hogy legyen egy, legyen egy ilyen szívünk. És tegyünk meg mindent azért, hogy alkalmas szülők lehessünk. Lelki szülők. És, és legyünk, legyünk mindenki egyenként ahogy úgymond embereknek. Legyen, legyünk, legyünk tanítványok egyszerre, és legyünk tanítványozók egyszerre. Mert, mert Jézus nem, nem gyülekezeti struktúrákat hagyott hátra hanem tényleg az volt a missziós parancs, hogy menjetek, és értett tanítványokkal minden népeket. Keresztejétek meg őket, és, és tanítsátok őket, értitek? Ez, ez egy ilyen nagyon, nagyon, nagyon nehéz dolog, és erről szól az életünk semmi más nincs, tehát nem kell tudni szépen énekelni, meg nem kell 32 plusz hangszernek lenni a színpadon, meg mag hangtechnika, meg királyhely, hanem majd, hogy, hogy ezt, ezt a tanulsot kaptuk Jézustól. És, és szeretném, hogyha ez lenne majd így a, a központban, így, így, így a tanításokban is, meg mert most az az irány, amit látok, hogy Isten, Isten vezetni akar minket, hogy, hogy erre menjünk, erősödjünk meg, és legyünk, legyünk, legyünk olyan, mint Krisztus. És ezt hozni fogja mindazt, amire vágyunk. Mindazt, hogy legyen egy helyünk, legyen egy, egy nagyobb gyülekezetünk, legyen, legyen jó a saját éle, legyen az életünk, legyen jó a házasságunk, találjuk meg a párunkat, minden egyéb dolog ebből fog jönni. Mert, mert Isten az a sokat adni nekünk töntek, csak a hűséget, a kitartást várja, és azt, hogy, hogy akarjunk és tegyünk, és amikor... És Isten mindent megad ahhoz, hogyha ez nem sikerül, akkor tudójára A kegyelem az, az, az iszonyat így. pont gondolkoztam előtte, hogy, hogy gyakorlatilag mindig van miért hálát adni, és amikor nincs semmiért hálát adni, akkor is van miért hálát adni, mert akkor is ott a kegyelem. Vagy amikor minden az, akkor is Isten azt mondja, hogy semmi baj hogy gyerekezzük újra, és felemellek, és visszalak volna. ennyit szeretném volna mondani, és, és tényleg nagyon fontos az ima, és szeretném kérni a támogatásokat, mert sem a Bibliámat nem szoktam sírülni, és sem a kezemet nem kulcsolom össze a légszer ezen változtatni, meg van egy feleségem, a két és ez nagyon jó, ezt így tovább. Ez nagyon jó, ezt ez, <tos> <tos> <és, tos> Sok minden más is jócsínepe, jó, jó főz, meg nagyon jó, finom sütiket készíteni, ezt nem látjátok. De tényleg kérlek tőletek, hogy, hogy imádkozzatok máshoz mert nagyon nehéz így ez az egész helyzet. Tehát így nem, igazából nem értünk rá, hogy ide mert volt egy erő, erő beinduló életünk Budapesten, meg Mungulcának meg, meg is itt pont indult a lobby karrier, meg nekem is azért munkába illettek volna, ami mások vártunk a Pesten, millió lehetőségem lett volna. És most úgy vagyunk, hogy így. Gyakorlatilag egy hét múlva ide körülközön győrvevonni a vakásunk, és ennyi, meg van egy győrű között. Ez nagyon jó. De ahogy érthetek, hogy így, hogy így, így nehéz helyzetben vagyunk ilyen szempontból. És ez egy nagyon édes tehet, tehát hogy ne, ne gondoljátok azt, hogy most kivélik az autóban, 20 percet sírunk, <gül> haza megyünk, és így át nem kellett volna, igen, gondoljálni. Szóval nincsenek ilyenek, hanem, hanem ott van a van az a hogy igen, és csináljuk. De tényleg tudom azt mondani, hogy nagyon sok táladást fogunk kapni. És, és ebben szeretném kérni a a imában. Értünk is, magatokért is, és a városért. Mert nem azért van egy bolgota, hogy legyen egy golgota, hanem azért van egy golgota, mert, mert az emberek nem értek még megelegem elegendő, Mert még vannak olyanok, akik, akik nem ismerik Istenet. Úgyhogy ezért vagyunk, ez legyen a szemünk előtt, és és nincs hiszem azt, hogy Isten, Isten meg fogja áldani ezt a törekvésünket. És lesz saját helyünk, ahol saját cuccok, meg saját hely, meg bármikor lehet menni, meg lesz, lesznek olyan problémáink, hogy nem férünk be. Meg, meg lesz olyan pro probléma, hogy egyszerűen már túl sokan akarnak, és már nem tudom hová rakni azokat az embereket, akik akarnak időbe, hogy út, vágy is kéne is. Értedek, ezek mind édes terek, és ezek mind vágyunk, egy gyülekezet. De Isten ezt akkor fogja megadni, hogy ha őt keressük. Úgyhogy ennyit szerettem volna mondani, és hát hajrá és sok türelmet hozzám. <gül> ja. Na.